Gauk azarroaren ogoita bosta, bortizkeria matxistaren kontjako eguna da, eta para da hori baliatuko dut, emazteak jasaiten ditugun bortizkerietaz mintzatzeko. Azken egunetan, gaiun ilutuak diren datuainitz entzuten ditugu. Ilketa matxistenak, bortxaketenak, eta abar. Usu zemaki horien egan nahiaz kontziente izaitea zaila zauku. Tagainerat, Deskribapen soil batzuk dira, irrealitatea esplikatzeko gaitasunik emaiten ez dutenak. Nola komprenitu behar dugu hainbeste gizonek beren bikotea hiltzen dutela. Gure bikotearen gan beldu jukan behar ginukela? Nola esplikatzen da bortizkeria man, matistaren emendatze ahigahia? Neuji sanitarioen eraginez bakahik? Informazio geiegikeria unek Bortizkeria matxistaren esistitzeko ajazoinak ez dauzkigu emaiten. Nahasmen du ahondi batean shaharazten gituzte, gauzak beren lekuan kokatzeko zailtasuna ekahiz. Bai gure inguruan diren gizonek dituztela di, gehien bat erasotzen. Bai haiek dituztela bortizkeria matxistak egep joduzitzen eta nohma kultural matxista bat iraun arazten. Gure inguruko gizonek, Erasotzen duten aldi oro, gure arteko zatiketa eta beldu jamantentzen dute. Ejanahi luke, gizon gusietas bespidatu beharko ginuela? Bizkurtxo horiek, mazte eta gizonen arteko etsaitasun bat garatzen dute. Bainen bortizkeria maksista hori ez de funtxean logika kapitalista baten baitan ullehtu beak. Emaztak egiten dugun lana debalduatua denez? klashe botere dunak aberastasun gehiu metatzen aldu. Subjektu zapaldu gisa, gizon langileak baino balio apalagoan ordainduada. Eta iduridu, gauhegun hori dela bortizkeria matxista esistitzeko ajazoina. Hori da ajazoina, eta hau norma bilakarazteko, estatu eta instituzio burgesek baita gizon langile matxistek ehol nagusia dute. Hortako ahtarazi behar dugu gizon langileek erasotzen duten bakotxean sistema kapitalistarekin kolaboratzen dutela.